Ez egy másik leírás, mert Szióban azt mondta, leírásukat is kellene csinálnom. Úgyhogy leírom a hirdetést, ami velem szemben volt a kisállomáson. De nem emlékszem mindenre, mert azt gondoltam, hogy meg fogok halni. A hirdetés így szólt. Mes és vakációt kínál Kóni Malajziában. És az írás alatt egy nagy fénykép volt két orángutáról, amik ágakon hintáztak, és fák voltak mögöttük, de a levelek elmosódtak, mert a kamera az orangutánokra fókuszált, nem a levelekre. És az orangutánok mozogtak. Az orangután a malaj örengüten szóból származik, ami erdei embert jelent. De malajul nem örengütennek hívják az orangutánt. A hirdetések pedig képek vagy televíziós műsorok, hogy vásároljunk autót vagy nugátos grillást, vagy használjunk egy internetszolgáltatót. De ez azt hirdette, hogy menjünk Maláziába vakációra. Malázia dél kelet ázsiában van, és a Maláj Szabachból, Száravákból és Labuánból áll. Fővárosa Kuala Lumpur. A legmagasabb csúcsa a 4101 méter magas, Kinabalu hegy. De ez nem volt rajta hirdetésen. Szióban azt mondta, az emberek azért mennek vakációra, hogy új dolgokat lássanak és pihenjenek. De engem nem pihentetne, új dolgokat pedig akkor is lehet látni, ha mikroszkoppal nézzük a földet, vagy lerajzolunk, milyen alakja van a szilárdtesnek. Ha három egyenlő átmérőjű henger derékszőbe keresztezi egymást. Azt gondolom, egyetlen házban is annyi új dolog van, hogy évekig tart, amíg rendesen végig gondoljuk őket. Egy dolog azért érdekes, mert gondolkozunk rajta, és nem azért, mert új. Például Szijobán megmutatta, hogy ha megnedvesítjük az újunkat, és végighúzzuk egy vékony pohár szélén, akkor éneklő hangot ad. Különböző mennyiségű vizet is tölthetünk különböző poharakba, és akkor azok különböző hangokat adnak. Meg mindegyiknek más az úgynevezett rezonáló frekvenciája, és el lehet játszani rajtuk egy egyszerű dallamot. Sok embernek a házában vannak vékony poharak, ők mégse tudják, hogy ezt lehet csinálni a poharakkal. És a hirdetés azt is mondta, Malajzia az igazi Ázsia. A képek az illatok örvényében hamarosan rádöbben, hogy az ellentétek világába érkezett, amely hagyományokkal, természeti szépségekkel és világvárosokkal fogadja. Nagyvárosi nyüzsgés, természetvédelmi területek, tengerparti lustálkodás már fejenként 575 fontért. Hívjon bennünket a 0136 74 7000-es telefonszámon. Keresse utazási ügynökét, vagy látogasson meg minket a neten www.kuani.co.uk Egy másik világ. Három másik kép is volt, nagyon kicsik. Egy palota, egy tengerpart és egy palota. behunyva tartottam a szememet, és egyáltalán nem néztem meg az órámat. A vonatok jövésmenése olyan ritmikus volt, mint a zenében vagy a dobolásban. Olyan volt, mint számolni és mondogatni. Bal, jobb, bal, jobb, amit Sziobántól tanultam a magam megnyugtatására. Ezt mondogattam magamban. Vonat jön, vonat megáll, vonat megy. Csend. Vonat jön, vonat megáll, vonat megy. Mintha a vonatok csak a fejembe léteznének. Normális esetben nem képzelek el dolgokat, amik nem történnek meg, mert az hazugság, és megrémülök tőle. De jobb volt, mint nézni a vonatokat, ahogy jönnek-mennek az állomások. Mert attól még jobban megrémültem. Nem nyitottam ki a szememet, és nem néztem az órámra. Olyan volt, mint egy sötét szobában lenni, ahol össze vannak húzva a függönyök, és így nem láthatunk semmit, mint amikor éjszaka felébredünk, és kizárólag azokat a hangokat halljuk, amik a fejünkben vannak. Ettől jobban éreztem magam, mert olyan volt, mintha a kisállomás nem is lenne itt a fejemen kívül, hanem ágyban feküdnék és biztonságban lennék. Aztán a vonatok jövésmenése között kezdtek hosszabbak lenni a csendek. Hallottam, hogy mikor a vonat nincs itt, kevesebb ember van a kisállomáson. Úgyhogy kinyitottam a szememet, és megnéztem az órámat, amin az volt, hogy este nyolc óra múlt hét perccel, és megközelítőleg öt óráig ültem a padon. De az nem tűnt megközelítőleg öt órának, épp csak fájt a fenekem, és éhes meg szomjas voltam. Rájöttem, hogy Tobi eltűnt, mert nem volt a zsebemben, és nem akartam, hogy eltűnjön, mert nem apaházában vagy anyaházában voltunk, és a kis állomáson nincsen senki, aki megetesse, tehát meg fog halni, és el is gázolhatja egy vonat. Aztán felnéztem a mennyezetre, és láttam, hogy ott van egy jelzés, egy hosszú fekete doboz, és az van rajta. Első, Harrow and Willstone, 2 perc. Harmadik, Queen's Park, két perc. Aztán az alsó sor feltekeredett, és eltűnt. És egy másik sor tekeredett fel a helyén, így az volt a jelzésem, első, Harrow and Willstone, egy perc, második, Willstone, jenston, 4 perc. Aztán megint változott, és azt mondta, Első, Harrow and Wellstone, kérjük, lépjen hátra, szerelvény érkezik. Meghallottam a kardvívásra emlékeztető hangot és az állomásra érkező dörgését, és kikövetkeztettem, hogy van valahol egy nagy számítógép, amelyik az összes vonatról tudja, hogy hol vannak, és üzeneteket küld a kis állomáson lévő fekete dobozoknak, hogy mikor jönnek a vonatok, és ettől jobban éreztem magam, mert mindennek lett rendje és tervszerűsége. A vonat bejött a kisállomásra, és megállt. Öt ember szállt fel a vonatra, és egy ember beszaladt a kisállomásra, és ő is felszállt, és hét ember szállt le, aztán az ajtók automatikusan bezárultak, és a vonat elment. Mikor a következő vonat jött, már egyáltalán nem féltem, mert a jelzés megmondta, szerelvény érkezik. Tehát tudtam, hogy mi fog történni. Aztán úgy döntöttem, hogy megkeresem Tobit, mert már csak három ember volt a kisállomáson. Így hát felálltam, és jobbra-balra végignéztem a kisállomáson, és benéztem az ajtókon, amik a alagutakban nyíltak, de sehol sem láttam. Aztán lenéztem a fekete alsó részbe, ahol a sinek voltak. Megláttam két egeret, ami feketék voltak a piszoktól. Ennek örültem, mert szeretem az egereket és a patkányokat, de ők nem Tobi voltak, úgyhogy folytattam a keresést. Akkor megláttam Tobit. Ő is a lenti részbe volt, és tudtam, hogy Tobi az, mert fehér volt, és egy tojás alakú barna folt volt a hátán. Így hát lemásztam a betonról. Tobi szemetet evett, ami egy régi cukorkás papír volt. Valaki ordított. Jézusom, mit művelsz? Lehajoltam, hogy megfogjam Tobit, de ő elfutott. Utána mentem, megint lehajoltam, és mondtam. Tobi! Tobi! Tobi! és nyújtottam a kezemet, hogy megszagolhassa, és érezze, hogy én vagyok. Valaki azt mondta, gyere bárki onnan a kurva életbe! Felnéztem, és egy ember volt az zöld esőkabátba és fekete cipőbe, és kilátszott az oknia, ami szürke volt, apró rombuszmintákkal. Mondogattam, hogy Tobi, Tobi, de ő megint elfutott. És a rombuszmintás zoknit viselő ember meg akarta ragadni a vállamat, úgyhogy visítottam. Aztán hallottam a kardvívásra emlékeztető hangot, és Tóbi megint futni kezdett, de most az ellenkező irányba, vagyis el a lábam mellett. Utána kaptam, és megfogtam a farkát, és a rombuszmintás zoknit viselő ember azt mondta, Jézusom, írgalmas Jézusom! Aztán hallottam a mennydörgést, felemeltem Tobit, és két kézzel szorítottam, és ő megharapta a hüvególyamat, amiből jött a vér, és én ordítottam, és Tóbi megpróbált kiugrani a kezemből. A mennydörgés hangosabb lett, megfordultam, és láttam, hogy a vonat jön be az állomásra, és el fog gázolni, és meg fog ölni, tehát megpróbáltam kimászni a betonra, de magasan volt, és mindkét kezemmel Tobit fogtam. Aztán a rombuszmintás zoknit viselő ember megragadott, és megrántott, és én visítottam, de ő tovább rángatott, és kihúzott a betonra, és elestünk, és én tovább visítottam, mert bántotta a vállamat. Aztán bejött az állomásra a vonat. Felálltam, visszafutottam a pathoz, és a zsebembe tettem Tobit, ő pedig nagyon elcsendesedett, és nem mozdult. Aztán a rombuszmintás zoknit viselő ember megállt mellettem, és azt mondta, Eszedem vagy te? De én nem mondtam semmit. És még azt mondta, mit műveltél? A vonat ajtói kinyíltak, emberek szálltak ki, és a rombuszmintás zoknit viselő ember mögött megállt egy hölgy, és olyan gitártokja volt, ami a Sziobánnak van. Azt mondtam, Tobit kerestem, ő az én házi patkányom. És a rombusz zoknit viselő ember azt mondta, kurva életbe! És a hölgy a gitárokkal megkérdezte, nem esett baja? Amire a rombusz zoknit viselő ember azt mondta, ennek, hála a kóbinak, Jézus ereje, még hogy házi patkány, francba a vonatom! A vonat szaladt, és az öklével rácsapott az ajtóra, ami bezárult és a vonat elindult, mire az ember azt mondta, bassza meg! A hölgy azt mondta, nincs semmi bajod, és megérintette a vállamat, úgyhogy megint visítottam. És erre ő azt mondta, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. A gitártokon volt egy öntapadó, amire azt írták, wow, stúdió. A földön ültem, és a hölgy letérdelt a fél térdére, és azt mondta, segíthetek valamiben? Ha egy tanár lett volna az iskolából, mondhattam volna, hol van a Chapter Road 451 percé, wisdom, London NW25NG, de idegen volt, ezért azt mondtam, menjen távolabb tőlem, mert nem szeretem, hogy olyan közel van. És azt is mondtam, van egy svájci katonai bicskám, és annak van egy fűrészes pengéje, és az le tudja vágni az emberek újját. Ő pedig azt mondta, oké, okay, haver, ezt nem leges válasznak veszem. Aztán felállt és elment. És a rombusz zoknit viselő ember azt mondta, hülyébb ez, mint a seggem, atya ég és zsebkendőt nyomott az arcához, és vér volt a zsebkendő. Jött egy másik vonat, a rombuszmintás zoknit viselő ember, és a hölgy a gitártokkal felszállt. Aztán a vonat elment. Még nyolc vonat jött, és én úgy döntöttem, hogy fel fogok szállni egy vonatra. Aztán kitervelem, mit tegyek. Így hát felszálltam a következő vonatra. Tobi megpróbált kimászni a zsebemből, ezért áttettem a külső zsebembe, és lefogta. A vagomban tizenegy ember volt, és nem szerettem, hogy 11 emberrel kell egy szobában lennem egy alagútban. Így a vagomban található dolgokról összpontosítottam. Jelek voltak ott, amik azt mondták. 53.963 víkendház Skandináviában és Németországban. Meg Vita botics. meg 3.453, meg az érvényes nélkül utazók 10 pont büntetést kötelesek fizetni. Meg fedezt fel az aranyat, azután a bronzot t meg e p meg kap be a faszom, meg az ajtónak támaszkodni veszélyes, meg b r meg con.ic, meg szólj a világhoz. És a falakon is volt minta, és az üléseken is volt minta. Aztán a vonat sokat rázott, így meg kellett kapaszkodnom egy korlátba, és bementünk egy alagútba, ami zajos volt. Behunytam a szememet, és éreztem, hogy a nyaka oldalán lüktet a vér. Aztán kijöttünk az alagútból, és bementünk egy másik kis állomásra, amit úgy hívtak, hogy Warwick Avenue, és ez nagy betűkkel fel volt írva a falra. Ez tetszett, mert tudni lehetett, hogy hol vagyunk. Egészen a Wilson Janssonig mértem a megállók között eltelt időt, és minden menetidő a 15 többszöröse volt. Így Paddington, 00, Warwick Avenue, 1.30, Media World, 3.15, Kilburn Park 5, Queens Park 7, Kensal Green 10.30, Wilson Janssen 11.45. A vonat megállt a Wilson Janssen-nel, és az ajtók automatikusan kinyíltak, én pedig kiszálltam. Azután az ajtók bezárultak, és a vonat elment. Mindenki, aki leszállt a vonatról, felment egy lépcsőn, és átment egy hídon, kivéve engem. És csak hárman voltak velem együtt. Az egyik egy részegember, akinek a kabátján barna pecsétek voltak, felemás szipőt viselt és énekelt, de nem hallottam, hogy mit. És a másik egy indiai férfi volt egy kis boltban, ami egy ablak volt a falban. Egyikkel se akartam beszélni, mert fáradt voltam és éhes voltam, és már rengeteg idegennel beszéltem, ami veszélyes, és minél többször csinálunk valami veszélyes dolgot, annál valószínűbb, hogy valami rossz fog történni. De nem tudtam, hogyan jussak el a Chapter Road 451 perci London NW25NG-be. Ezért meg kellett kérdeznem valakit. Tehát oda mentem a kisboltba lévő emberhez, és megkérdeztem. Hol van a Chapter Road 451 perci London NW25NG? Ő pedig felvett egy kis könyvet, felém nyújtotta, és azt mondta. 2.95 A könyvnek az volt a címe. London a-tól z -ig. Utca térképek és helymutató. A, Z, kartográfiai kiadó. Kinyitottam, és rengeteg térkép volt benne. Az ember a kisboltba megkérdezte. Megveszed vagy nem? Azt mondtam, nem tudom. Ő pedig azt mondta. Akkor, ha nem haragszol, ne fogd a retkes mancsoddal. És visszavette tőlem a könyvet. És én azt mondtam. Hol van a chapter road 451 percé London NW25NG? Ő pedig azt mondta, vedd meg az azét, vagy tűnés. Nem vagyok egy kétlábú járó lexikon. És én azt mondtam, ez az azé? És a könyvre mutatta. Ő pedig azt mondta, nem, ez egy kibaszott krokodil. És én azt mondtam, ez az azé? Mert nem krokodil volt, és arra gondoltam, hogy rosszul értettem a kiejtés miatt. Ő pedig azt mondta, igen, ez az azé. És én azt mondtam, megvehetem? Nem mondott semmit. És azt mondtam, Megvehetem? Ő pedig azt mondta. Kettő font 95, de a pénzt add ide előbb. Nekem nem fogsz itt lefalcolni. Akkor értettem meg, hogy a két font 95 pennire gondolt, mikor azt mondta 2.95. Kifizettem neki a két font 95 pennit a pénzemből, ő pedig ugyanúgy visszaadta az aprót, ahogy az otthoni boltban szokták. Elmentem és leültem a földre a fal mellett, ahogy a piszkos ruhájó ember csinálta, de tőle jó messzire és kinyitottam a könyvet. Az első borító belső oldalán volt egy nagy térkép, és azon ilyen helyek, mint Abbeywood, meg Poplar, meg Action, meg Stonmore. Az volt ráírva, áttekinthető térkép. A térképet nagy nézet háló borította, és minden négyzetben volt két szám. Wilson a 42-43 négyzetben volt. Kikövetkeztettem, hogy a számok az oldalakat jelenti, ahol nagyobb léptékben lehet látni Londonnak ezt a négyzetét. Az egész könyv egy nagy London térkép volt, de feldarabolták, hogy beleférjen egy könyvbe, és nekem ez tetszett. De Wilson Jensen nem volt a 42-43. oldalon. Az 58. oldalon találtam meg, ami közvetlenül a 42. oldal alatt volt az áttekinthető térképen, és a 42. oldalnak volt a folytatása. Csiga kerestem a Willsen Jensen mint Svájdonban a vasútállomást, de most a térképen kerestem az ujjammal. Az ember, akin felemás cipő volt, megállt előttem és azt mondta, egy nagy túróst, A, oh, igen, az ápolónő, soha, rohat hazuk, rohadt szemét hazuk.” Aztán elment. Sokáig tartott, mire megtaláltam a cseptorródot, mert nem az 58. oldalon volt, hanem a 42. oldalon, és az 5C négyzetben és megtaláltam az én utamat. Tehát fölmentem a lépcsőn, és átmentem a hídon, és beletettem a jegyemet a szürke kapuba, és kimentem az utcára, és ott volt egy busz, és egy nagy gép, amin a jel azt mondta, angliai, belszi, skóciai vasútvonalak. De a gép sárga volt. Körülnéztem, és sötét volt, és sok ragyogó lámpa égett, és rég nem jártam kint, amitől émelyektem. Egészen összeszűkítettem a szemhélyemat, csak az utak alakját néztem, Azután már tudtam, melyik a Station Rock és az Oak Lane, amelyiken nekem kell mennem. Tehát elindultam, de Szioban azt mondta, hogy nem kell leírnom mindent, ami történt, csak azt, ami érdekes. Így hát megérkeztem a Chapter Road 451 per C London NW2 5NG-be, ami 27 percbe került, és nem volt ott senki, amikor megnyomtam a C lakásjelzésű gombot. Egyetlen érdekes dolog történt, az, hogy jött az úton szarvas nyolc ember, akik vikingnek öltöztek és ordítottak. De nem igazi vikingek voltak, mert a vikingek majdnem kétezer éve éltek. Valamint megint pisilnem kellett, így bementem a sikátorba egy párdet Motors garázs mellett, ami zárva volt. Nem szerettem ilyet csinálni, de nem akartam még egyszer bepisilni. Más érdekes nem volt. Tehát úgy döntöttem, hogy várok, és remélem, hogy anya nem ment el vakációra, mert akkor több mint egy hétig is távol lehet. De megpróbáltam nem gondolni erre, mert swidonba nem mehettem vissza. Így hát leültem a kukák mögé, a chapter road 451 percé, London NW25NG cím előtti kis kertben. Egy nagy bokor alá. Kijött a kertbe egy hölgy, egy kis doboz volt nála, aminek az egyik végén fémrács volt. A tetején meg fogantyú, amit akkor használunk, ha a macskát visszük az állatorvoshoz. De nem láttam, van -e a dobozba macska. A hölgynek magas sarkú cipője volt, és nem látott meg. Aztán esni kezdett. Vizes lettem, és dideregni kezdtem, mert fásztam. Már este 11 óra 32 perc volt, és emberek hangját hallottam, akik az utcán jöttek. Egy hang azt mondta, lehet, hogy szerinted nagyon vicces, de engem nem érdekel. Ez egy hölgy hangja volt. Egy másik hang azt mondta, nézd Judy, sajnálom, oké? Okay? És ez egy férfi hangja volt. Mire a másik hang, vagyis a hölgyé azt mondta. Esetleg gondolkozhattál volna, mielőtt úgy állítasz be, mint egy komplet hülyét. És a hölgy hangja anya hangja volt. Anya bejött a kertbe, és Mr. Shears volt vele. Az övé volt a másik hang. Úgyhogy felálltam, és azt mondtam. Nem voltál itt, tehát megváltalak. Anya azt mondta. Christopher! Mr. Shears azt mondta. Hogy? Anya átkarult, és azt mondta. Christopher! Christopher! Christopher! És ellöktem anyát, mert megragadott, amit nem szeretek, de olyan erősen löktem, hogy elestem. Mr. Shears azt mondta, Mi a fene ez? És anya azt mondta, Sajnálom, Christopher, elfelejtettem. A földön feküdtem, és anya felemelte a jobb kezét, és szétnyitotta az ujjait, mint egy legyezőt, hogy megérinthessem az ujjait. De akkor láttam, hogy Tóbi kiszökött a zsebemből, és őt kellett elfognom. Mr. Shears azt mondta, Feltételezem, ez azt jelenti, Ed is itt van. Fala volt a kertnek, így Toby nem szökhetett ki, mert beszorult a sarokba, és nem tudott elég gyorsan felkapaszkodni a falon. Úgyhogy megragadtam, visszatettem a zsebembe, és azt mondtam. Tobi éhes. Van egy kis ennivaló, amit adhatnék neki? Meg egy kis víz? Anya azt mondta. Hol van az apád Christopher? Azt mondtam. Azt gondolom, hogy svájdomban. És Mr. Shears azt mondta. Na hál' Istennek! Anya azt mondta, de hogy jutottál el ide? A fogam kocogott a hidegtől, és nem tudtam leállítani a kocogást, miközben azt mondtam, vonaton jöttem, de komolyan ijesztő volt, és elvettem apa hitelkártyáját, hogy pénzt vehessek ki, és egy rendőr segített, de aztán vissza akart vinni apához, és fent volt velem a vonaton, de aztán nem volt. Anya azt mondta, Christopher, hiszen te bőrigáztál. Roger, ne állj már itt, ó Istenem, Christopher! Nem, azt gondoltam, hogy már soha, hogy hogy egyedül vagy itt? Mr. Shears azt mondta, be akartok jönni, vagy itt akartok ácsorogni egész éjszaka. Én azt mondtam, veled fogok lakni, mert apu megölte Wellingtont egy vasvillával, és félek tőle. És Mr. Shears azt mondta, Na te jó szagú, atya Isten. Anya azt mondta, Roger, kérlek. gyerek, Christopher, menjünk be, meg kell szárítkoznod. Felálltam és bementem a házba. Anya azt mondta: Kövess csak, Rogers! Így hát követtem Mr. Schirst fel a lépcsőn, és volt ott egy lépcsőpihenő, meg egy ajtó, amire az volt írva, hogy céllakás. És én féltem bemenni, mert nem tudtam, mi van bent. Anya azt mondta: Gyerünk már, mielőtt agyonfacs! De én nem tudtam, mit jelent agyonfagyni, és bementem. Aztán anya azt mondta: Megereztem a fürdővizedet, én pedig körbejártam a lakást, hogy térképet készítsek róla a fejemben, és nagyobb biztonságban érezzem magam. Aztán anya levetette velem a ruháimat, és én beültem a kádba, és anya azt mondta, használhatom a törülközőjét, ami lila volt, zöld virágokkal a végén. Adott Tobinak vizet csészehajba, és néhány rospejhet. Én pedig kiengedtem Tobit a fürdőszobába hatfutkossan. Tobi három kis csomót kakált a kézmosó alatt, amiket felszettem és lehúztam a vécén. Aztán visszaszálltam a fürdőbe, mert meleg és jó volt. Anya bejött a fürdőszobába, leült a csészére, és azt mondta, jól vagy, Krisztófer? Azt mondtam, nagyon fáradt vagyok. Ő pedig azt mondta, tudom szívem, nagyon bátor vagy. És én azt mondtam, igen. Azt mondta, sose írtál nekem. Azt mondtam, tudom. Ő pedig azt mondta, miért nem írtál, Krisztófer? Én annyi levelet írtam neked. Mindig azt gondoltam, hogy valami rettenetes dolog történt, vagy elköltöztetek, és már soha se meg benneteket többé. És én azt mondtam. Apa azt mondta, hogy meghaltál. Ő pedig azt mondta. Mi? Azt mondtam. Apa azt mondta, hogy bementél a kórházba, mert valami baj volt a szíveddel. Aztán szívrohamot kaptál, és meghaltál. És a leveleket egy inges dobozba tartotta a hálószobája szekrényébe, és azért találtam meg őket, mert egy könyvet kerestem, amit Wellington meggyilkolásáról írtam, és apa elvette tőlem, és elrejtette az inges dobozban. Anya azt mondta, uram, Isten! Aztán nagyon sokáig nem mondott semmit. Aztán hangosan felvonított, mint egy állata természetfilmen a televízióba. Nem szerettem, ha ilyet csinál, mert erős zaj volt, és azt mondtam, miért csinálod ezt? Ő egy darabig nem szólt semmit, aztán azt mondta, Ó, Krisztofer, úgy sajnálom. Azt mondtam, nem a te hibád. Aztán azt mondta, szemét, a szemét. És egy idő múlva azt mondta, Kristófer, hadd fogjam meg a kezedet. Csak most az egyszer. Csak nekem enged meg. Megengeded? Nem fogom erősen szorítani. És nyújtotta a kezét. Azt mondtam, nem szeretem, ha megfogják a kezemet. Ő pedig visszahúzta a kezét. Akkor nem. Oké, úgy is oké. Aztán azt mondta, gyere ki a vízből és törölköz meg, oké? Okay? Én pedig kijöttem a vízből, és megtörölgettem magam a lila törülközővel. De nem volt pizsamám, úgyhogy egy fehér pólót vettem fel, meg egy sárga sortot, ami anyájé volt. De nem bántam, mert olyan fáradt voltam. És miközben ezt csináltam, anya kiment a konyhába, és melegített nekem egy kis paradicsomlevest, mert az piros. Aztán hallottam, hogy kinyitják a lakás ajtaját, és egy idegen ember hangja hallatszott, úgyhogy bezártam a fürdőszoba ajtaját. Kint veszekedtek, és egy ember azt mondta, beszélnem kell vele. Mire anya azt mondta, épp elég mindenem ment ma már át, de az ember azt mondta, tudom, de akkor is beszélnem kell vele. Anya kopogtatott, azt mondta, egy rendőr akar beszélni velem, és ki kell nyitnom az ajtót, de azt mondta, nem engedi, hogy a rendőr elvigyen, és ezt megígérte. Úgyhogy felvettem Tobit, és kinyitottam az ajtót. Az ajtó előtt állt egy rendőr, és azt mondta, te vagy Christopher Bún. Mondtam, hogy én vagyok. Ő pedig azt mondta, apád szerint megszöktél hazúrról, így van? Azt mondtam, igen. És ő azt mondta, ő az anyád? És anyára mutatott. Azt mondtam, igen. És ő azt mondta, és miért szöktél meg? És én azt mondtam, mert apa megölte Wellington-t, aki egy kutya, és féltem tőle. Ő pedig azt mondta, én is így hallottam, vissza akarsz menni apádhoz, Swindomba, vagy itt akarsz maradni? Azt mondtam, itt akarok maradni. Ő pedig azt mondta, mit szól hozzá? Azt mondtam, itt akarok maradni. A rendőr pedig azt mondta, nem téged kérdeztelek, hanem anyádat. És anya azt mondta, a férjem azt mondta Christophernek, hogy meghaltam. A rendőr pedig azt mondta, oké, inkább. Inkább ne kezdjünk vitatkozni azon, hogy ki mit mondott. Annyit akarok tudni, hogy... És anya azt mondta, persze, hogy itt maradhat. A rendőr pedig azt mondta, akkor részemről elintézetnek is tekinteném a dolgot. És én azt mondtam, vissza fog vinni domba Azt mondta, nem. Akkor örültem, hogy anyával lakhatok. Aztán a rendőr azt mondta, ha a férje jelentkezne és balhézna, csak hívjon fel minket. Egyébként rendezzék le maguk között a dolgot. Aztán a rendőr elment, és én megettem a levesemet, és Mr. Hirsch egymással lakott néhány dobozta vendégszobában, hogy betehessen a padlóra egy felfújható matracot, amin alhatok, és én elaludtam. Aztán felébredtem, mert emberek ordítottak a lakásba, és hajnali két óra 31 perc volt. És az egyik ember apa volt, és én megrémültem, de a vendégszoba ajtaján nem volt zár. Apa ordított. De mennyire, hogy beszélek vele, ha tetszik, ha nem. Te vagy az utolsó, aki előírhatja nekem, hogy mit tehetek. Anya ordított. Roger, ne, csak... Mr. Schirz ordított. Belem nem fognak így beszélni a saját lakásomban. Apa ordított. Úgy beszélek veled, ahogy jól esik. Anya ordított. Nincs jogod itt lenni. Apa ordított. Nincs jogom? Nincs jogom? A fiam, ha netán elfelejtetted volna. Anya ordított. Honnan az Istenből vetted a bátorságot, hogy ilyeneket mondjál neki? Apa ordított. Kivet? Mit? Te mentél el a francba? Anya ordított. Te meg úgy döntöttél, hogy kiradírozol az életéből? Mr. Schirce ordított. De most már tényleg higgadjunk le rendben? Apa ordított. Miért? Nem ezt akartad? Anya ordított. Írtam neki minden héten. Minden héten. Apa ordított. Írtál neki? Mi a franc haszna van abból, hogy írtál neki? Mr. Sirc ordított. Hé, hé, hé! Apa ordított. Én főztem az ételét, én mostam a ruháját, én vigyáztam rá minden hétvégén, én ápoltam, mikor beteg volt, én vittem az orvoshoz, én izgultam magam halára varahányszor elcsámborgott éjszaka, én mentem be az iskolába minden alkalommal, ha verekedett. És te? He? Irkáltad neki a kurva leveleidet? Anya ordított. Szóval úgy gondolod, hogy oké, azt mondani neki, hogy az anyja meghalt? Mr. Shears ordított. Ez most nem a megfelelő idő. Anya ordít. Ed, az Isten szerelmére! Apa azt mondta. Be fogok menni hozzá, és ha megpróbálsz visszatartani... Azzal apa bejött a szobámba. De én feléje tartottam a svájci katonai bicskán fűrészes pengéjét, arra az esetre, ha megragadna. Anya is bejött, és azt mondta. Semmi baj, Christopher. Nem engedem, hogy bármit is csináljon veled. Nem lesz semmi bajod. Apa lehajolt az ágy mellett, és azt mondta. Christopher? De én nem mondtam semmit. És ő azt mondta. Bocsánatot kérek, Christopher, mindenért. Wellingtonért, a levelekért, azért, hogy meg kellett szöknöd miattam. Nem akartam. Ígérem, soha többé nem teszek ilyet. Ugyan már kölyök. Azzal felemelt a jobb kezét, és szétnyitotta az ujjait, mint egy legyezőt, hogy megérinthessem az ujjait de nem csináltam, mert meg voltam rémülve. Akkor apa azt mondta, Franzba, kérlek, Christopher! És könnyek peregtek az arcán, és egy darabig senki sem mondott semmit. Aztán anya azt mondta, azt hiszem, el kellene menned, de ezt apának mondta, nem nekem. Aztán visszajött a rendőr, mert Mr. Schultz telefonált a rendőrségre, és azt mondta apának, hogy higgadjon le, és kivezette a lakásból. Anya pedig azt mondta, most szépen aludj vissza, minden rendben lesz, megígérem. És én visszaaludtam.